Nem emlékszem, hogy valaha láttam volna valakit ilyen szépen elpirulni, de vajon az életet miért ilyen nehéz helyrehozni? Tisztázzuk, még mindig február van, és még rengeteg idő fog eltelni a fenti nyári napig, amikor ártatlanul csalódást okozunk egy szép nőnek, amikor majd végignézzük, ahogy darabokra hullik az élete, és ahogy megreped a napja, és a világa azzá a sötétséggé változik, amelynek neve hűtlenség. Február van, és Ásrún még semmit sem tud a húsz évvel fiatalabb szeretőről abban a családi házban. Talán csak gyanakszik. Gyanús átutalás a könyvelésben, a férje sumák pillantása egy ismeretlen illat. Ösztönösen megérez valamit, de elhesegeti magától. Ugyanolyan önkéntelenül, ahogyan a tengerbe zuhanó tempózni kezd. A sötétségbe belépő lámpát gyújt. Elfojtja gyanakvását, nehogy darabokra hújjon a világ. Az élet igazságtalan, és az élet ösztön meg a gyávaság között nem mindig akkora a különbség. Februári reggel, titó szíve veszélyben, gyengén dobog a Morgünbladit címlapján. Jakob valahol Keflavikban habarcsot kever. Belelőttjint egy kis adalékot, hogy a keverék jobban összeálljon, ne essen szét. A farra vagy a párkányra felhordva ne hújjon le, hogy egyben maradjon, és így legyen valami értelme. Csak egy löttyintés kell az adalékból, alig több, mint egy kupaknyi, a sok-sok lapátnyi homokból, cementből és meg annyi vízből álló habarcshoz. Csupán egy kupaknyi adalék, hogy a keverék összeálljon, hogy ne hújjon szét és ne peregjen le a farról. Jakob tétovázik egy kicsit, már betöltötte az adalékot, és most csak elnézi, ahogy forogni kezd a betonkeverőben. Elvegyül, majd eltűnik a habarcsban. Miért ilyen könnyű a cementet, a homokot és a vizet összeforrasztani, egyé egészsé egységé, közös értelemmé alakítani? Csak egy kupaknyi adalék kell hozzá, és ez nagy igazságtalanság, hiszen a jelek szerint egy ember életének egyben tartása elképesztő nehéz, ráadásul szabadulni sem tudunk tőle, és cipeljük magunkkal, amerre csak járunk. Jákob csak tartja a kezében az adalékos palackot, Kedve lenne belekortyolni, talán Arira gondol, a fia arcára, miközben az újságot olvasta kása közben, ő pedig pipázott és úgy tett, mintha másra figyelne. A fiam, a saját vérem, a fiam! Sosem felejti el azt a boldogságot, amikor először a karjába vehette, belenézett tiszta kék szemébe, és arra gondolt, ez hát létezésünk oka, most értem csak meg, miért élünk. Most jöttem csak rá, miért kellett mindennek úgy történnie, ahogy történt. Eszébe jut, hogy az járt a fejében. Itt állok, és magát az életértelmét tartom a karomban. És még az is. Az élet tehát szép, de azóta sok-sok éve eltelt. Nagyjából ezer. Pöfékelt, úgy tett, mintha másfelé nézne, de a szemes arkából ári arcát fürkészte, és arra gondolt. Fogalmam sincs, mi zajlik most benne, elképzelésem sincs, mit jelent ez az arckifejezés. Nem tudom, hogyan érzi magát, mit gondol az életről. Kiverte pipájából a hamut, és hirtelen sírás kezdte kerülgetni, ami persze agyrém lett volna, szégyenletes, rettentően kellemetlen mindkettőjüknek. Így sietve megtömte a pipáját, tettetett türelmetlenséggel várta, hogy megkapja az újságot, mintha nem lenne tök mindegy, mit írnak benne. Igazából nevetséges is előfizetni erre a szar jobb lapra. Még jó, hogy a szülei ezt nem érhették meg. De hát nincs még egy, amelyik ilyen alapos és részletes sporthíreket közöl. Már pedig igazán jó és felszabadító érzés a sportról olvasni. Elmerülni a számokban, eredményekben, a meccsek leírásában. Mert a sportban nem lehet kételkedni. Nem szerencse vagy balszerencse dolga. Csak is a győzelemről vagy a vereségről szól. Ari áttolta elé az újságot a konyhaasztalon, a közöttük lévő Atlanti-óceánon, az őket elválasztó naprendszeren. Ám nem sokára mindketten kiléptek a házból, és Jakob elhajtotta kocsián Ari mellett, éppen a Keflavíki templomnál. Sok hó volt a járdán, ezért mi Arival az úttesten baktattunk, és Jakobnak lépésben kellett elgurulnia mellettünk, a jeges úton egészen le kellett lassítania, és ki kellett térnie, hogy kikerüljön bennünket. Alig fél méter volt közöttünk, de nem köszönt, nem dudált, nem mosolygott ránk, nem tekerte le az ablakot, nem dugta ki a fejét, hogy kiszóljon. Hát akkor szép napot neked, vagy valami hasonlót, bármit, ami valami pozitívat, melegséget fejez ki mert a szavak könnyedén szebbé tehetnék a világot, az életet. Megelőzött minket, és egy szót sem szólt. De talán jó is, hogy nem tekerte le az ablakot, és nem mondta Arinak, hogy szép napot neked vagy ilyesmit, mert akkor mindketten kellemetlenül érezték volna magukat, és előre féltek volna az esti találkozástól. Jakob ezen kívül éppen azzal volt elfoglalva, hogy a rádiót a Jenki támaszpont adására állítsa, a keflavékiak áldására néha ugyanis fájó szükség van egy-egy üdítő popszámra, vagy akármire, ami nem az állami rádió kibaszott komorsága. Ahogy a bemondó beszámol a főváros fölé emelkedő Eszjáhavának vastagságáról, az időjárásról, a korona az elszabadult inflációról, mintha ez bárkin is segíthetne a reggeli derengésben, a hideg, félhomályos pirkadatban, amikor az ember elhajt a fia mellett, szinte súrolja a kocsi oldalával, de egyikük sem köszön, egyikük sem pillant oldalra. Ilyenkor az ember nem az inflációról, az eszjáhó mélységéről, a csukjás halfogások visszaeséséről akar hallani. Hála az égnek, hogy itt a jenki adó, gondolta Jakob amikor végre sikerült beállítani a rádiót. És a Midnesheidi lávamezőn, a szélbirodalmában, a csontik hatoló hideg királyságában tartózkodó, amerikai bemondó valami vidámat mondott a mikrofonba, Mintha csak azért alkalmaznák, hogy üde és jókedvű legyen, szinte szétvesse az életöröm, a vibráló eufória, hogy ellensúlyozza azt a búskomorságot, azt az elviselhetetlen unalmat, amit a láva mező sugároz a katonákba télen, nyáron, tavasszal és ősszel, a csípős szelet, a viharokat, az esőt, amely mintha egyszerre támadna minden irányból, vagy a hófúvást, amely fehér szitkozódásként költözik a háztömbök közé. Mi a különbség a Midnes Heidi és a pokol között? Ezt a találós kérdést teszik fel az amerikaiak az újonnan érkezőknek, majd ha maguk adják meg rá a választ. A pokolban lévőknek mázliuk van, hogy már meghaltak. Hála az égnek, hogy itt ez a vidám ilyen kirádió, gondolta Jakob, amikor a bemondó a mikrofonba nevetett. Aztán arról beszélt, hogy jó lenne most egy szép lányjal táncolni. Mikor nem lenne jó, mosolyodott el Jakob, és dúdolni kezdte a felhangzó számot, az örömtől pesgő, nokem vúdott, Amy stewart -tól. The way you love me, it's frightening. You better knock-knock on wood, baby. Knock on wood, baby, baby. Ez más, mint az infláció. Az eszjá hó mélysége, a csukjás halfogások miatt dühöngő halászok, vagy annak a súlya, hogy úgy hajtunk el a saját fiunk mellett, mintha egy vadidegen lenne. Gyere, popzene, gyere, slágerlista, gyere, ó, baby, baby, el a szomorúságot a szívemből. Jakob elhaladt a templom előtt, és látta, hogy a lelkész belerúg a kapuba, mintha az gonoszkodott volna vele. Mit panaszkodik ő, aki kételyek nélkül hisz Istenben, azaz ismeri az életértelmét. Hisz a halál utáni szép életben, a szeretetben. Micsoda luxus, micsoda szerencse! Ráadásul kellemesen zárt térben dolgozhat, csak fel kell olvasnia valamit a Bibliából. Szinte előre megfogalmaztak neki mindent. Sosem piszkolja be magát, nem kell fagyban, csípős szélben, szakadó esőben dolgoznia. Állandóan a zárt terek kényelmét élvezheti. Mégis az ajtót rugdossa. Voltak éppen mi kell ahhoz, hogy valaki végre hálás legyen? Jakob az adalékba dugja a nyelvét. Munkájában sosem hibázik, keresett kőműves, megbízható, precíz. Kezei alatt minden egészé áll össze, semmi sem hullik le. Úgy tűnik, nála csak az életben sül minden balul. Beledugja a nyelvét. Mi lenne, ha az embernek naponta egyetlen kortyra lenne szüksége ahhoz, hogy minden jól megkössön? Az öröm egyszerre előtörne a mélyből, és boldogság töltené el, amiatt, hogy életben van. Vajon az életet miért ilyen nehéz helyrehozni? Tűnődik el, miközben a habarcsot a talicskába tölti. Ha lerobban az autó, az ember felnyitja a motorháztetőt és ellenőrzi a motort. De mit nyisson ki és mit ellenőrizzen az ember, ha az életem egy tönkre? Ha az élet megy tönkre, ha Tito szíve mondja fel a szolgálatot. Arival magunkra öltöttük a halnyálas overált, és beindult a munkanap. A halfeldolgozó csarnokban akkora zaj, hogy alig tudunk beszélgetni, pláne nem titó szívéről, nem beszélve Ari reggeli felfedezéséről, amelyet az apkása fölött tett, apa és fia hallgatásának mélyén. Arról a sejtelemről, hogy csupán egy edény vagyunk, amelyet színültig töltenek az uralkodó szemléletek. A fél tízes kávézásig a spanyol július és a csak kungfus emilként emlegetett, Emil háromszor is kis hián elgázolta Arit a dízel targoncával, miközben ő a padlóra mered, arra összpontosítva, hogy szavakba öntse a benne zúgó, az őt belülről mardosó, múlni nem akaró sejtelmet, megfeledkezve időről és térről, nem véve észre semmit. Megfeledkezik Júliusról és Emirről is, akik olyan sebesen cikáznak fel alá, amennyire a körülmények megengedik, sőt, ha lehet, még gyorsabban. Sügérekkel megrakott kádakkal a targonca villáján, kihajtanak a szinte egész délelőtt tárva nyitva álló nagy kapun. Az északi szél akadálytalanul sűvít be rajta, és a sügérekkel roskadásig megrakott kádakat kihordják a teherautókra. Aztán sebesen visszabrummognak, nyomják a dudát, és az embereknek félre kell ugraniuk előlük, mert övék az elsőbség, ez kétségtelen. Ezt bizonyítja a lendületük, meg a targonca és a sügérek teljes súlya. Árit háromszor is kis híján elgázolják, felnyársalják. Mindig az utolsó pillanatban sikerül félrehúznom. Julius oda valamit Árinak. Olyan szava kütik meg a fülünket, mint a faszfej, hülye kommunista, barom. Emil azonban nem kiabál semmit, ő csak a dudát nyomja. Kungfus Emil, akit Keflavikban arról ismernek, hogy éveken át kínai harcművészeteket gyakorolt. Előszeretettel helyezi a villát a targonca elejére, mintha valamiféle láthatatlan ellenséggel akarna megküzdeni. Kis hián háromszor gázolják el. Izlandon azokról, akik használják a fejüket, próbálnak valaminek a mélyére látni. Többnyire azt mondják, hogy útban vannak, és leszóljuk őket. Az üzleti érdekeink eltiporják őket. Háromszor is egy hajszálon múlik, hogy el nem csapják, és a harmadik alkalommal vaspofa, a legidősebb fivér is lehordja. Aki kőkemény, hosszúkás ábrázattal, rideg koncentráltsággal jár kell az üzemben. Sovány, egyenes hátú, sötét szeme csillog. Erít meg engem a régi gyerekkönyvek indiánjaira emlékeztet, fürgelábra, ülősasra, szárnyaló hollóra. Akik sólyom tekintetükkel teljesen hangtalanul tudnak lopózni, mivel vaspofa előtt semmi sem marad észrevétlen. Kiszúrja kilazál, ki nem elég alapos, kitart túl hosszú szünetet, csak az öccse gátlástalanságát és önzését nem veszi észre a könyvelésben, vagy csak túl későn, mire rájött, az adósságok már kezelhetetlenné váltak. De végül mégis minden elrendeződött. Milliómos kuli üzeme porrá égett, az adósságok Izlandon mindig is hajlamosak voltak a lángok martalékává válni. Elég, ha sok van belőlük, minden leégett a berendezések, a bútorok, a két targonca, a bekeretezett sakjátszma az irodafalán, az alkalmazottak gumicizmái, a kávégép és a keksz a De várjunk csak egy kicsit, mivel erre majd csak a távoli jövőben kerül sor. Egyelőre 1980 februárjában járunk, és a féltízes kávézáskor Arival a kájha közelében próbálunk letelepedni, hogy átfagyott testünk némi melegséget szívjon magába. Igyekszünk nem felhívni magunkra a figyelmet, de közben figyelünk, fülelünk. Nehéz megállapítani, hogy melyik neműek adják elő a több trágárságot. Ugyanakkor a levegőben is vibrál valami, ami megrezgeti a vastag dohányfüstöt. Elvegyül a halnyál szagával. A szünetben a fagyasztósrácok viszik a prímet. Az a 7-8-20 éves fickó, akik a feldolgozó csarnokban szorgoskodó nőknek hozzák, viszik a halat, elhelyezik a fagyasztóházban, majd amikor minden készen áll az exportra, ládákba pakolják. A legnagyobb asztalnál ülnek, árad belőlük az önbizalom és a tesztoszteron. Ők a cég nemessége. Lehet, hogy spanyol Július és Kung Fu sem a feldolgozó csarnok nagyágyúi Ám még ők is fegyverhordozóvás silányulnak a nagyhangú, fagyasztó srácok mellett, akik mindenkit kérdésekkel szórnak meg. Günni, meg volt tegnap az asszony? Emil, amikor Grétával csinálod, akkor is kungfuzol? Emil, mutas egy kis kungfut. És Emil mindig kész az előadásra. Feláll, megemeli a jobb lábát, mintha az önálló szerv lenne, izületek nélkül, rúg egyet a levegőbe, suhint vele, mint valami bottal. Hű, baszki kiáltják a fagyasztós srácok. A farkad is ilyen fürge? A nők, a legfiatalabbak 17 évesek, velük nevetnek, vihognak, a fejüket csóválják, vagy leintik őket. Ők pedig havozás nélkül beszólnak nekik. Mi van, Günnhildür? Ma elég virgonc hangulatban vagy. Nem akarsz az ölembe ülni? Günhildőr egy 31 néhány éves vöröshajú nő. Újabb cigarettára gyújt. Kifújja a füstöt, visszafelel. Nem, köszi, az én Sziddim tegnap este elintézett, és egy töltet nálam majdnem két napra elég. Kérdez meg újra csütörtökön. Árival a kájhánál ülünk, megdermedve a hidegtől és a durva veszédtől. Felváltva szenderedünk el és figyelünk, már nem izgulunk, hogy, mint kezdetben, minket pécéznek ki. Valamelyik kötöknek mondta akkor az egyik fagyasztós rácsa a feldolgozó csarnokban dolgozó nőknek, ki kellene okosítania ezt a két zöld fülőt, olyan harmatosak mindketten, mivel még sosem dugtak, nem gyújtottak rá, nem vertek orba senkit, szóval semmi tökös dolgot nem csináltak. Valamelyik őtöknek a gondjaiba kellene vennie őket, kivinnie a kapun valamelyik szünetben, és megtanítani nekik egyet mást. Ez akkora jótet lenne, hogy bizonyára egyenes utat jelentene a mennyországba, ha majd eljön az ideje. Arival a forró kájha mellett ültünk, az egész kávézó szoba minket figyelt. A fagyasztós srácok és a lányok is vihogtak, a nők mosolyogtak, Julius hahotázott, Emil nyerítve röhögött. Elpirulni azt legalább tudnak, szólalt meg végül egy nő a reket hangon. Abban világbajnokok tette hozzá, majd újabb cigarettára gyújtott. Bizony, helyeselt a barátnője, nem emlékszem, hogy valaha is láttam volna valakit ilyen szépen elpirulni. Áribal úgy ültünk ott, mint akit pellengérre állítottak. Fejünk szinte izzadt, fort az agyunk, és éreztük, ahogy a vezetékek lassanként elolvadnak odabent. Izzadt a hátunk, a hónaljunk, az arcunk, még a lábújunk köze is. A kellemetlen érzést azzal akartuk palástolni, hogy a kávéstermoszért nyúltunk, hogy megtöltsük a bögrénket, de annyira reszketett a kezünk, hogy azonnal visszarántottuk, és ki ilyet állatként bújt vissza az asztal alá. Minden szem ránk szegeződött. Szerettünk volna elillanni, a föld alá felálni felállni és kirohanni, fejünket lehűteni a fagyban, mielőtt túlhevülne, mielőtt az agyunk teljesen elégne minden gondolatunkkal, emlékünkkel, az összes Pink Floyd számmal együtt. Ki akartunk rohanni, hogy mentjük az emlékeinket, hogy elszaladjunk a szégyen és a megaláztatás elől. De a menekülés néha semmit sem ér, sőt éppen ellenkezőleg, csak még jobban megszégyenít, így nem tehettünk mást, minthogy továbbra is ültünk a kájha mellett, izzó fejjel, és már nem is láttunk tisztán, nem hallottunk rendesen, sőt, egy ideig úgy éreztük, mintha kiröppennénk a testünkből, és fölött lebegnénk, kívülről láttuk tűzpiros arcunkat, izzó fejünket, a homlokunkon csorgó verítéket. Mindössze annyival tudtunk vigasztalódni, hogy ez nem tarthat örökké. Valaki nem sokára más témával kezd el foglalkozni. Ha pedig mégsem, a kávészünet egyszer akkor is véget ér. Egyetlen reménysugarunk, végső vigaszunk, utolsó szállunk. Ennél rosszabb már alig, ha jöhet. Ám ekkor Spanyol Julius lelkesen és vidáman felpattant a székéről, mintha valami nagyon vicces jutott volna eszébe, ári mutatott és így szólt. Ez meg még dadog is. Na jó, igen, mégis lehet rosszabb. Amin meg sem kellett volna lepődni. Mert, hogy még világ a világ, minden lehet rosszabb, mindaddig, amíg ember van a közelünkben. Eleleplezés, e bejelentés után nagy csend támadt, minden szem Arira szegeződött, mintha azt várták volna, hogy mondjon valamit az állítás bizonyítására, szolgáljon hangzó mintával, türelmetlenség lett túrá a helyiségben, mintha az emberek arca azt sugallta volna. Na, mondj valamit, hadd halljuk, hogy dadogsz, gyerünk már, a kávészünet nem tart örökké, mutass egy kis dadogást, egy apró példát. Mindig jó egy kis változatosság, valami új, nem árt előhozakodni valami újdonsággal. Elvégre életünk napról napra mélyebbre fúródik az ismétlődésekbe. Isten tudja, mi lesz a vége. Szóval nyisd ki a csőrödet és dadogj már egy kicsit, és ki tudja, ha jól sikerül, ezentúl minden kávészünetben eldadoghatsz valamit. Az lesz számodra a napfénypontja. pontja. Kiélvezheted, hogy a reflektorfénybe kerülsz? Ha egyszer rendesen kú, szólalt meg az egyik fagyasztós srác, de ekkor három dolog is történt. A társa egy másik fagyasztós fickó felállt, és vele együtt egy nő, valószínűleg Günnhild nem láttunk és nem is hallottunk tisztán. Keményen odaszóltak neki, ami számunkra pozitívnak bizonyult, mivel Julius eléggé képpel leült. Az a fagyasztós pedig, amelyik felállt, oda jött hozzánk, letelepedett az asztalhoz és azt mondta. Figyú, unoka tesó, hallom, hogy folyton olvasol. Egyébként megmaradt még egy kis kávétok. Az enyém elfogyott. Árival meg sem bírtunk szólalni, annyira hálásak voltunk, hogy majdnem elbőgtük magunkat. De aztán oda nyújtottuk a kávéskannát Ászmündürnek. Mert persze ő volt az, aki felállt, hogy megmentsen bennünket. Ászmündür a fagyasztósok vezetője, a főnök, így mondta. Figyú unokatesó, olyan hangosan, hogy a kávézó helyiségben mindenki hallja, és felfogja, hogy aki ettől kezdve macerálni akarna bennünket, annak Ászmündürrel gyűlik meg a baja. Figyú unokatesó, majd az olvasással folytatta. Hallom, hogy folyton olvasol, és ezzel különleges státuszt adott árinak. Ő, aki olvas, folyton olvas egy zseni, és attól fogva kibírhatatlan esetlenségünket, kétbalkezességünket valamivel könnyebben elnézték nekünk. Nem tehetnek róla, hiszen folyton olvasnak.